يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ گُرْحَانٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا مَخِّنَا حق مسلق دے دی دیسانِ صلاة و اسلام بارکِ داغی وزاحت اوشو نو صلاح دا خبر ذکر کوي ټول خلکو ته چې څنګه دکمه مسله کې بیان شي نو ټول خلکو ته الله فرمایي يهوديان دیو کو عيسيان دیو کو مسلمانانو دیو کو بل تر کې جه د انو رسول <سؤال> الله صلوات و تاسو ترا غل دلیل د دلیل متع الله کې بود نبی رسول تبورهان هر کله تاسو تبورهان راغله د دلیل را برهان مضبوط دلیل کوي دنده تبورهان مراد نبی علی صلوات ذات مبارک ده انو رسول صلوات و دلیل عالم زکنابی علیہ السلام تو السلام حرم مساله کاغرت کړي دا د نور دینونو ول غلطه مساله رات کړي نو په دلیل <سؤال> سره رات کړي او کدی اسلام کې او مساله بیان کړي نو په دلیل سره بیان کړي دا ایس بحثه مسلم کړي دی او دا حاکم کړي دی دلیل سره او ابتال د باطلیم کړي دی باطلہ کیذا و باطل عمل امرت کړې په دلیل سره اندې و علیہ السلام تا برهان ویلې کی د دلیل یانه دلیل واله او بیا نبی علیہ السلام برهان د چلد اور خپل امر رب کوم د جانب درغنه اشاره شوی خبره ته د حق پیغمبر دې وانزلنا الیکم نورا مبینا او دهم الله پر خلکو خر کو منغا تاسو ته نازل کړي دي نور مبینا نور روان مبینا احکارا کار کون کیرا نا د نور او د مبین نه مراد قران دی د قران دا پر الله دو وصفه ذکر کړه ایو ذکر کو نور نور بارک عبدالقاهر الدین رازی رحمت الله علیه لکې لري تفسیر کبیر کی جو قرآن تنور زکا و زکا قرآن دے انسانان و پذلون کی دے ایمان رانا پیدا کریں چیزو کو تکینی اوزو کی اولی نو قرآن دے انسانان و پذلون کی دے ایمان رانا پیدا کریں او قرآن مبین دے ظاہرون کے دے نو حق لار ظاہرائی حق حق ظاہرائی او باطل باطل ظاہرائی تاتا سپاقی چه دا باطل تریکه دا باطل لارده او دا حق تریکه دا حق لارده نو قرآن نور مبین دے وادح نور دے نو اللہ پرمائی خنقو تاسکو دا دو سی زون دی یو دا اللہ تعالی قرآن دے او بل تا تعالی پیغمبر دے دے بارکی اللہ تعالی حکم ذکر گئی چ کوم خلکو په ایمان راو او دا الله ته دین باندې چې پاک کې ذکر شوی دی دا الله دین د نبی عليه السلام احادیث کې ذکر شوی دی ن پ الله ایمان راو په الله منګول لهوله ولې واتصمو به په الله منګول له بول دا الله تعالی دی په پیغمبر لسنا تو سلام راو له شي دین راټینګول دی. او دیکھ اشارت استقامت کا مستقل پا دے باندے پا شو نو دو خبر پا اللہ ایمان او پا اللہ پا دیکھ لگی منگولی لگولینی دا اللہ دین کلک راٹنگول دو کار ہے او پا الله وی نو اللہ دے بشارت ذکر کوي پا سید خلوهم پی رحمتی دا انسان با الله تعالی پا حپل رحمت کې داخل کی او رحمت نہ مراد جنت ہے زکہ انسان چې جنت تزيد الله پر رحم بزیدای اتسل مخکې مې دا توضيح کړو چې انسان عمل صرف اسباب دي انور مسله چې دا د انسان داخلي ده دا د الله په فضل او پر رحم باندې او مثال مې درکړو چې د چا مثلا وکرم ویني او کامل مستیا ویني او کړه نو دا تلل داغی دا پاری اولار یو سبب دی پاتشو داغو پتا بانے محمد نوازی کول دا دا اغا او میرا بانیا نستا دا عامان جننت تصرفی اولار دا نور جننت تورت دا, دا اللہ پرحم باندی دی دا دی وجه الله تعالی او پرمائل چا اقبل رحمت کی بیداخل کی یعنی اقبل جننت کی بیداخل کی من حدا بدا اللہ دا جانب اکرام عظم اللہ پرمائی وفضل او فزیاتی کې داخیل کې په مېربانۍ کې د پزنه مراد غل ویل وی نعمتو نرجنتی او باندې دین د الله تعالی دیدار مراد ده دی الله تعالی ملاقات مراد نو په جنت کې او بیا د جنت نعمتونو کې الله او زر دا انسانان به مون داخل کو کم چپالای ایمان له د الله باندې نه د الله په دین باندې کله منګولې له نو دا خدای آخرت خبره شو چې آخرت کې د انسان لپاره دا انعامات دي اګه دنیا باندې کې الله تذکرته ذکر لد د دوکار او کړ نو یهدیه الیه الصراط المستقيمه و یهدیهم الله بذ کسان اوچلی و یهدیهم دیبا اوچلی الائه دک اخفل زان تربتا صراط ومستقیم پلارنی غبان دی پلارنی غب اللہ چلی دی یہ مانا تا استماد چلو لکڑا زکر ده ہدایت عربی که دو مانی دی ہدایت حدن و تولی گیتا تا کس وی گواتے کم زیرے تو تا تیو دی جمعات نبوزی دا سبا تاو شبیع دا سبا تاو شبیع بسید سلور کنو بیٹر پاسی لگو یو پل وراشر ت اراعت و طریق او دهنا دو ما مانا دا اصال الى المطلوب یو صلیخ پل مطلب ترسنتا دو گواتے کم زیرے دا کورنا مقل سیکر رابار کیا سیونی سپو موٹر سیکر لیکین چوب کیا کس کی وطریا دا گواتے نرلتا کی دا ہدایت دا دو ما مانا دا چه تا ارا داو کل ایمان دیرالا دا اللہ دین دکلا کی منگولی و لگولی دا اللہ فرمائی و یه او بچلی دی لرا اللہ <سؤال> تلاق دین ترابتا پنی غلار بانده دی تا بنی غلار او خی پدہ غلار بانده او چنیگی اللہ ترابتا بورسی ویہ دینیم او دی بوچلی الیه او پل دان صراط و مستقیم پلار نی غلار بانده پل دین مستقیم بانده پده بانده بے اللہ تلاق او چلیگی نیاو دا اللہ طلاقو دل دینو اغا تعلیمات خو الله اوکڑو خو الله که داقا کم تعلیمات میرے تا اوکڑو هدایت میں اوکڑو خو دنمی اوکڑا پدی کلک شوی بیا با الله اللہ چلی او رسائی با دی خپن زان ترابتا خپن نیمتون درابتا او خپل جنت ترابتا او الله خو اللہ خلکو تو دعوت ورکو او چی پا قرآن باندی پدی پی غمبر لی سلام باندی چا من ب نغې د نړۍ وینې ماتم بیان کو او فروینې ماتم بیان دنیا کې رحمت دا الله جلول لی او آخرت کې ده چې الله تعالی جنت او فضل کې داخل کیږي ورپسې اخیری آیت کې مسلې د میراث ذکر کړي مسله د کلاله ذکر کړي کلاله چې په ویلي کې داګه بارکه بن رسول الله صلی الله علیه نه تپوس شوی یو ستپټونک اې پیغمبر تا نه تپوس کړي نو صحابه پول او بنابيله اسلام نه تقوس نه کول ځان کویول په پاکستانه په توا ته لګی تقوس کوي زکه ده جهل لپاره واحد العجز اغه او ځان کویول او به تر خبره دایته سره انسان دیو عمل کوي داغه مخ ته تقوس کوي زموږ خبره دا وی چې مونږ کار مخ ته تقوسو رستو کو چا پټه له پونډی کا کړه و ډېر زمانہ مانه د پوسو په وړاندې که شي وره کنه شوې نه نکاي او د پوسو رسته زمونږ په دا حال دی که ار مصله دا کنه میراث مصله نه کنه نکاد طلاق مصله نه کار مخکي کوو په پوسو رسته نو امر چې مخکي تاسو کنه پغې که ساني مصله نه طلاق او که مخکي تاسو کې او ور کم دوور کم خزه يا ري يا ارسکه نو په مصله بکو شي یو دګونځې نه رجوسټه او بدرېګي ګنجایم نشم چې د نړۍ ورکي بیا وروستو تاسو کې نو بیا دا مسله قران نشه عمل مخه کریکٹر تو کې نو بیا وروستو چې تاسو کې نو بیا مشکله ده دا تاسو په کاره یې ستونک اې په پیغمبرستانه تاسو کوي پر بارد میراث کې د کلاله الله پیغمبر الله یوفتيكم الله موکم بیانې تاسو قاتل کلاله ته بارد میراث کې وقتوکی میراد خوڑی تاوی کیا اولادی نی خودلتا میراد یو خواستا مانا را پارا باکی میراد اگر تاویلی کی گی چی درنا اگرن اولادوی لان دے یوزوی اوند تا انسان مور اولادوی نی اصولوی نی پرو وی لان دے او پاس بان دے مور اپلاد اولادوی اکل اپلارن والد دے تاوی اولان دے والدنی زوئی مدر تا دا کلالا مراد دارے چه پاس والدنی یعنی پلاری نبی اولان دے دا اغفروع یعنی اولان دے نرع و زن دانے مدر تا میرات میلی کی او بیاد آیات ساتا ہے دا میرات بارک دو آیاتون نازل شویر قرآن کی دو آیاتون یو دا آیات نازل شویر دا دغه اوري په موسم کې نازل شوی په ګرمه کې له اوسه مونږه تقریبا د ګرمه موسم دی دت آیت الصف و او یو مکه آیت د دې صورت په ابتدا کې د کلاله مسله تیری شو هغه په جمی کې نازل شوی دا غن تقریبا مون جمی کې ویل لري جمی مزمس کې مونږ ویل لري هغه ته آیت شتاوي هغه په جمی کې نازل شوی او دغه اوري کې نازل شوی نو د کل کلاله کلالا بیا سلیم کی ریشی چھتا اغا انو والدی انو والدی لاند بچے نیو والدی انی لاند اولادی او کلالا خزم کې ریشی دا مراد سلیم کی ریشی او مراد خزم کی ریشی در بارکت صحابہ او تپاسیل کرد نبی عدل تکی یہ خبر آیات پساتا ہے قرآن اکثر مسئلی جدی اغا اجمالی طور ذکر کری مثلا اقیم السلام اس کا اس مستہ و اس ندید ټول تفاصيل بیا په احادیث کې نبی علیه السلام بیان کړی خو باندې مسلې د ځدی چې هغه ډېر الحمد لله کومسله د طلاق شو مسله د نکاح شو مسله د میراث شو قران بیا د کی مستقل تفاصيل کړی دي زکه د عائلي مسلې د دې اهمیت دیواله نو د اهمیت په نقطه نظر باندې قران لري تفاصيل شوا ذکر کړی نو کله لپاره کې محکم هغه مسله تیرې شی او از بیا بیانې او مخدې په پیپټلاده صورت کې دولس صورتونه د میرا ذکر شوه او دلته کې سلور صورتونه د میراث نوو بیانېږي نو قران کې دولس صورتونه د میراث هغه او سلور دا نه د 14 صورتونه شي صورت کې نو الله تعالی له صورت بیانې شي اني مروه حنادا کچری او سل او پچو او د کنا له له له ولا دد پر ولد نو نور زه ولا او ني والد وکړه نه لان دي فروع ني اصول اوله اخت دد پر خور بیا دي نکي یو خبره یاده اوساته مخ کی من ته خور په دړي کې یو سري سره صرف مور کې شرکي مور د دوارو استاپلار جدا دي دا لري د دغه خور مثلا مخ کې 13 شوه دا اغزي دا دا غي لپاره میراث مقرره یې څه ذکر شوی دا ک اغه یمي ور دا غي د پر شپګم او کچره غلی نبي درې مې یې څه کې ټول شریک تور اخوین دي او یو غيوم یې څه bale سمره چور ته ملایويږي نذور به خور ته مال بدري اسی چې درې لاکھ دے په د یو لاکھ کې مور شریک رونا خویندی با پا میراس کی شریکی داری زنانا دا یا سڑیر مرچو رونا خویندی صرف مور شریک رونا نو که یاودش پگمه او که گن دی نو بیا پدرم عیسیٰ کی بطول شریکی او رور او خور بیوم بیونگا دی دا مور شریکو خور مسلا مخ که پا آیت و شیطا که مخ که اغتیره شوی دا دل تکی بیان که یاد ساته یو سړی ملشه نه اولاد چا نه بر خو د دې سړی خور شتا خو خور یاب لار شریکو خور یاب لار شریک او شریک چي مونږه تاسو ورته سقاوای د کړوردا د دې دوه قسم مخور بیان د دلتا د دې برکه خبره یو سړی ملشو یا یو خل ملشو لاندې باندې ایستوګ نشتا صرف کې یو خور دا. او خور یا صرف لار شریکو پوري دی یا مر شریکا او کلار شریکا دوار خور نو دی بارکی اللہ فرمائی فلاحا نسپو خور دا پارا دا دے ملی د دا دے مل سری دا دا دا خور دا پارا نسپو ما نم دا اغمال دے ترکا چی دا پریخد دولاک روپے دے پاتی شویدینو پر دولاک روپو کے یو اللاک روپے بدا خور والی او یو لا روپے چی دی نور اصحابات و هغه را کی نور اصحابات و هغه یاته حاضر دې سره او دا رور چي دي اوس ملشه يا خزم لشفه ایستو کې نشته لاندې ولای دې نشته بلارې نشته خدای هغه رور شته او رور شریک لار شریک رور دې او یا چنګذر پلار شریک مور شریک رور دې نو ده ده رور باره که خبره که یاری سوها ده پا ده ده طول مال وارس گرزی ایلم یکول لها ولد چی ولدینیشتا محکی مسئله ذکرشا کلاله دیتاو چی ولدینی نو چی نی ولدشتا لرزه او نی ولدشتا او ده صلی یا خزم رشوا او د ده صلی یا خزین رور پلار شریک یا مور او پلار شریکا رور پاتشن و طول پا طولا ده مال باده رو رخ او ځان پوهه کوي هغه دې کې پېږو مثلا اجمالي توریو موږ غواړو تفصيلي مسلې کې ستا سر ذهن مطابق جمعات ته وامه اصحاب انغ وارثانو تویل کیږي چې اگر ټول ما لخلي اصحاب پټه کوي او اگر رشتہ دار او د وچې څنګه پټه دي ځهن نه گیر چې تر تویل دام کسړي باندې راټويږي هغه طرف تصویر پلار تر بره طرف ته پلار دو طرف شو یو طرف ترور شو امرځه انت راپلا او بل طرف قدمیګه اولاد تر وګیره او د تر ځم داش دیسا نورتا اسابات وي چې چې ځاده پرمکوړنی اسی دي مثلا د خزينه پرمکوړه د خوند پرمکوړه مور د پرمکوړه د دلیل پرمکوړنی اسی دي چې کله ځمو کړوي اسی ملو شي نه د دینه مال بیا دې تیري نو بیا چې کوم ده هغه پلار ته ملاويږي نکته په او کذاني نو بیا ورو ته ملاويږي ورته او کذاني نو بیا ترته ترځوي ته داسې ده د سلورته نو اوس چې خزم لښوا او د خزه لاندې اولاد نشته نو زم نشته بیا په برابرښت چې پلار دنو هغه نشته نو, نو درېم نمبر عصبات کوي چې ټول پټول مال راونډینو پغې کې څوک موجوده خور موجوده کېږي نو چې دا خزم لر شو کلا له میراث او د لاندې باندی حسابات نشته نو دریم نمبر چې کما سبد اغا رو دین نو د ټول مال باندې راونکی نو دریم صورت الله فرمای ووای رثا او دات لار شریک ورو او یپ لار شریک مور شریک ورو يرثا دمد د ټول میراث وارث ګرځي د خزینات الا یکلها ولد کړي د خپل لپاره نه ولد لاندې بچونه والد نمبر در ایم سورت فا این کان تف نتاین فلا همه نو دا خود صرف رور بارا که خبره و او صرف, صرف دي دي خور بارا که خبره و اوز دانی چه صرف خوین دیدی خورده یو خور خبره خو ذکر شوا فالله فرمائی که دو خوین دیدی کمی خوین دیده تمیوی پلارشری که خوین دیده سالی مرشن لاندشتا نباندشتا مراد ته خوین ده اشتا دو خوین ده دی, دی پلارشری که یا پلارشری که مرشری که دوار دی یاد ده دوار دو نسی نسیوا دی قرآن دوار خو مسئلہ یاد ساتا ہے او کد دوار نسیوا دی دا غید پار یو شان خوکم دی پا لبزی ترجمه نکی کجی تا قرآن داوالی لبزی ترجمه گوی تا دیواجی دی خونگوائی دل تصرف ده دوار خوکم زکر دی نکدو خو <الشريكي> شريكي بلار شریک دی مور شریک بلار شریک دوا لري یاد دوه نشوادي نو قران کرمای فلهمت لسان د زید لپاره دو درې میم ما د هغه مال نه ترکات چې دې دو درې دو درې څه مطلب کول مال داږي 3 لک د مدرسې کا یو لک یو لک یو لک دې هر یو لک ته دې درې لک درې یو لک ترواله دا یو درې مشرب لک ترواله دا دوه مدرې نو پدرو لا کو په دوا کده دوا درې نو د ولا د په راوالی دغه خويندې د دې مراد چي دي شریک خور یا بل شریک مور شریک خور دا باغې کوي یو لک په کای نو کنور عصبات موجود دي نو اګې دی واپی او کنور نشته نو عصبات کوم څوک نشته نو چې نور عصبات کوم څوک نشته نو ګره د لاک مور په سیمه وینوالې ته اگر باندې تر اوسه شي څه قبل څوک شته نه ده دا مساله درات وي ذکر کوي و ان کان الاخوات الرجال و النساء اوس روان کوي يوزاني مکس سليمون شكلالا نه لان رشتہ نه باندشته خلون اشتا شریک او مو یا صرف مر شریکی پلار یا صرف مر شریکی نو گڑ وڑ دی دیکھیں بھی اخفل تفسیل کم مر شریکو پلار شریک تیام اخکے کولشی او صرف مر شریکی ار اس کو کولشی ازان لے تفسیل دے خود دمرا خبر ایادا کہا ہے چھو ساڑے ملشو میرا تیلان دے باندے سو بنشتا طرابتا خوین دے رونشتا پلار شریک یا پلار شریک مر او ام علا کان دی ام جنا نو دی بارا که ذکر کئی فَلِذَّا كَرِ مِثْلُ حَدُّ الْأُنسَيْن فَلِذَّا كَرِ دَ مُذَكَرْدَ پَارَ مِثْلُ حَدُّ الْأُنسَيْن مثل ده ایسی دا دو جنو کوئی جنو تا چکم برخ ملاوی گی آغا برخ بردوال کے نو دک کا دو برخ برحی برحوالی الکتبوار کریش خبر امزا انترا لگا دوی آنسا بات شو تین لایک مسل مصال تا مسلن تین لاک روپے یوکنه پاتی شوی ده او یوکنه پاتی شوی ده روح دوال اپلار شرکی یوکنه پراک روح ده او سلعه مراعب تا میراعب لانده بانده سوب نشتا نا لانده لور شتاً زویشتاً نا پلار شتا نولی حا защ تین لاک روپے بر یو نانت روپے خور والی او دوالعک روپے واروashes مسلًا دوخ بین دیدی او یو روح 4 लाख रुपय یو لاګرډب یو خر والی بل لاګرډب بل خر والی رور بڑا والی د جنه 100 د بل ک یو اجازه واس ته د یو جنه 100 د بل یو لا ک یو لا نو په 4 लाख کې بڑا 2 लाख او د 1 लाख लाख رور دی 1 लाख تم په برغې دړي عیسی سنگلي کو هغه د تم په راتاو کې پدې باندې بسواله لګي نو که چره وی تک که آساباتو در که دمیرات او خزی نفلیز زکاری مثلو حضر لنفین موزکر ده پارا پا مثل ده برخ ده دو او جینکو ده یوبیین اللہ لکم انتقلو اللہ ویزتاوستا احکامات بیانون ده او دیکی او تکی بازی مفسرین و باسیم یوبیین الله لکم الله بیان کئی کراحت ان تظیلو ذکر اللہ دا خبر بددن وقی اللہ دا خبرنا چی تاس گمرا نو اللہ خود زمین دا پار دا نخوہ چی من گمرا شو دا خو خو چی من گمرا شو ذکر خمونگ دا دید پارا مختلی بیبانی کن دیک گمرا ہے دا, دا. دا خبر دیزا کی واؤه قرآن ام سفا بیانکو اللہ بیان ذکر کی ذکر چی گمرا الله دې مپږي دغه مرکه ترته موږه مليته او روان رواني 800 نور کې 400000 نور کې لا 200000 نور کې ځنانو لور کې دې طرف ته موږ روان رواني امليته رې وکاو خدانه الله دې حکم سره نه پرتم یو کې سم نه پرت او زلګي غنو چیردا اولې دې ته ملای نه ګر په اړيام کلیپ باندې کولې شي نمبر 1 وای جنې ته موږ جهيز ورکړې ولې تدې ویل چې وعده کوي نه ولې په تعلیم مو ولې ته په دې ځبان تعلیم نه کې باندې دوت شه دل موږ اخته او شاوقدر وته شوکقدر سه بلاوت وای دی کې ورته ولې دې ژوند بل اخته کې دا شي نه اخلو خبره نه تر باځه زله منکو دی چې دا میراث لپاره وعده نه کوي نو یو طرف ته داګه به ژوندۍ حق وعده زای او بل طرف ته دا اغه مال تغل لکه څنګه چې دا شکار به په زمانہ جاهلیت کېده یو دا ځان کولی شي ویدہ پروډوک یواد یو باندې ځان کولی شي وې هغه ماكله جنات دا, دا مسله یاد اوسه تدېږي دا, دا خپل ګمراهه ده پردانی کمشه چې مشترکې ترسو پر د هغه تقسیم نه وشوي د علماء مسله دا ده هبته مشاع نسې کېږي د مشترک شي خیرت بوله نسې ترڅو چې دا هغه تخپلې جدا کړي ورکړي نه دا نو تر هغه کور د هغه معقول د شریط او صحیح کې ما او بنت کمو علاقه رسم د معقوله اله د معقول صحیح کې نه او مجبر ورکې د نو دا پکې د خپل ګمراهید پر یو بل باندې او یو بل باندې پکې شي دا یاد ساته د خپل ګمراهید پر بازي سيزونه په میراث کې پاتږي نو اېدا نه ماته پلانته او پیرا دا د هغه قیمتي شوی مثلا د وګړو والي نو دا تور برکت یا به تور تخپای یا به تور یاګا هغه ارڅي برکت والشه نو ملک خدای شنو هغه یو قصواخ دا نه جهدي دګي کدا هغه په بدن باندې کپړې دی او په جی کې پیسري او په سبلې او په مال کې جیدات په دې ټول کې هر وارث برابر برابر, برابر شریک او چې خامخ تدبر کچو کې د پلار دے اډګ شوکی نو شریعت داګره په مسله زګر کړی را عبد الله ابن زوبه زوبه رضی الله تعالی اوجکل جنگ بدر کې او جنگ دا اغه ټول ډیر شاندارو طریقه سره چالو لا پاغه باندې یو داغه پاغه کتنانی په مردار نو چې کله مسله د ګراش وا وروته پرځه باندې یو اوتور عبد الله صاحب عبد الله ابن زوبه الله رضی چې او واي ابن قال وسي ده بیا میلو ده ورثه د عثمان صاحب تا عثمان ابن عروه ابن عبد الله ابن زبير نوثمان صاحب ملاوشه څنګه ملاوشه نور ورثه او نه په پیسو باندې وایوړه ځکه مسله دا ده چې نور ورثه راځینه دی یو شی ته بس غیله قیمت ورک یا د اغی په بدل کې بل شی ورکاو نو 3000 روپیا د هغه زماني اغور کړی او هغه د نکوب بر نکوب هغه یادګر بلکه دا غبل روده هشام ابن عروه عثمان ابن عروه سره چې دا واسط نه ابن عروه سره یو یې نه زما ډیر محبت او چې داما خلاصره خو به هر حال کیسه هغه نو تر کیسه ور کړی نو آی نو باندې تم دی یو بهانه د کالی د رسول پرمان سره شو کی ستا چپلار برکت وله ګڼتاي په ژوند کې خدمت خدایو باندې او جمال د وحالو د پاره د باني د پاره د جمال د پلار د لاس یادګار دی او د برکت واله شیداداده دی نو دا اغینه چکم قیمتي اشيابي هغه د میراث نصیب شي دغه دا خپل ګمراهه لټولو د ده نو الله فرمایي بيين الله لكم ان تبلو الله دا خبر هو خاين الله دا خبر او بدغني چې تاسو ګمراه شې کاره ته ان تبلو کوم ګده خپل گمراہی په د غن نه کړو داګه پر مختلف بیانې باندې کو او بیا ځایه دا ساتنه خبره دیږي چې څنګه دا بیان الله کړه نو د قرانګي احادیث کې نبی علی صلالو السلام کړه او د دې میراثونو ورکولړي نقصان د خیانت کې مسلسل له تا ورنکستان او ست دیبل ور کوي دا ګناه بهتر قیامت چلی له کې بهتره کړ شي اول جرانته تا هغه ته په بل سزا ملایي دا یو مسلسل خیانتی دویم دا ظلم در حقوق العباد دی او دا یاد تا تا ظلم بارک حدیث کی رازی ظلم و ظلماتی یون القیام دا دا قیامتو دا تیارون تیارت خیرت که با تیارتی بل دا حقوق العباد دی حقوق العباد که با قیامت کی انتہائی سختی اغیر که با تردی پوری دا بیزو یوف تروری بیزا بلا بیزا والی الله تعالی به ذکر اور د پارا نبی اختر اور نن بدر اخلی نجتا دل حق والے تن با اخلی کرای غد دربار نبی پدې دربار کې بعده ما پ اول حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام بیان کړی څنګه الله او بیانون نبی علیہ السلام بیان کړه نبی علیہ السلام تو سلام ولید چې کما وقع اغف بدن بنی بحرام و نه پیدا شوا نو کانت اننا رو اولا دیدی نبی علی سلام ویدی اور تدیر پر او حدیث کلازی پیامر علی سلام دام فرمائی چی انسان داغت جسد عزائیت پا حرام و باندوشو دا بجنمت کا ندھا خیلی دی نو دنیایی و بالیم دادی اخربی نو بالیم دادی قرآن کم اللہ ملیتاس و میرس اغا اکل اللم نا دیدرے غیر پرائی او دل تک کم اللہ او دا نور کو علامت بوغندا او دا یاد ساته بخوت انسان جهنم تر حق نور کو پري علامت بوغندا دغه حدیث کې دام راضي پیامبر عليه السلام فرمای زان د حرامو نه بچ کی د زان بچ او اخیری خبره نبی عليه الصلاه والسلام پدې تعلیمات هم جوړ کړی دي د میراث اعلان کنه دلی عليه الصلاه والسلام څنګه خدای تعالی تفصيلي بیان کړی دي الله وی بیان کړی مې د چومران شه نو حدیث کې رازي نبی له سلام پر مې چې نیراس علم تک وی تعلم القرایز کنو پرایز دی او کدا فرزه رضا کوي ف انها نسق العلم د نیمه اېلم نیم د زکه د دې د مرغ نروستو مسلې سره تعلق ته او نیمه علم د جوان سره تعلق ته نبی علی اسلام ورته نیمه علم نیم. او دردی پوری اوري روایت کې رازي نبی له د کوي ذکه زه یو انسان بین بین امر مقبوض زه یو انسانیم زهب کوز کله شم او علم زرد چې بس د علم برور او قبضه کیږي دوکه سام یو بل سره یو پریزه کې په جګړه باندې یو دریم تن باندې چې داوی په مس کې به فیصله یو دریم تن باندې چې په پریزمان کې ویږي میراث ته مسله په بل پریزه پويږي چې دا غي په ما بین دا مسله حل کیږي او دازت صدقه وایي چې دا اخرت مخلصین مشه حديث کرازی چې زما د امت مخلص هغه انسان د جډی رنه کېبره خو یو بوې زمانه حق والے نو کله چنه له لېځ والے نه قبر زړګره کوي نبی بابا ايږي تا مونږ نه د اخرت کې مخلص پاتیش د دې وجه نبی رسول الله حديث کې دا ملي چایل مه فرایز د کوی لکه څنګه چې د قران مجید زړه کوی او بیا دا یو خبره اخریه او ساته قرآن پتیمہ سلام آنے زور سے کور کر رہے حلال دیر دی خو پٹولو کے شبہ کے دیشی پٹولو کے شبہ کے دیشی دا میراس دا مال دا مال دیشی دا, دا, دا الله د دا طرف تا ایتیہ دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا پا انسان سکسر نہیں او دا فاق او حلال مال دے دا انسان تا د الله دا جانب نملا دیگی نمہ اتیب الاموال دے اتیب الحلال دے حلال مالونہ کے پاک مال دا لای کې باندې غډ وخت کړی تجارت کې حرام بپې کې شي خدا د عارف د الله ترپ ته ته ملاويږي څنګه هغه مرشیکا والي او کنه والي چې داغه حقري تلګي نو دا اغه نه الله ملکيت پټ کی او تاسو چې شريعت کې څومره برخ دا اغه د الله قانون کې تاسو لاشي نو دا اطيب الاموال له حلال مال په حالل حلال حلال مالونه کې حلال مالې قران زقدرې په تفاصيله باندې زور ورکړي او نبی اسلام د تفاصیل هغه یې اور مثلا احماوا زکم الک تفصیل کو اللہ فرمائے یبین اللہ لکم ان الذل اللہ بیان کئ زکا اللہ دا خبر غنی بد غنی چې تاسو ګمران شئ او نبی رسول الله بیان کړه والله بكل شئ علیم الله په هر شئ باندې پوهه او د دې ایت تعلق د طول صورت سرم کې دي چې الله دا طول صورت زکا بیان کئ چې تاسو ګمران شئ الله یو احکام زکا بیان یا ایوہ سو سوئے خلقوں قد جاکم ترکیق سرارا گلے تاستا برحان پیغمبر دا محمد علیہ السلام دلیل خواند دلیل مِن رَبِّكُمْ دَ جَانِبْ دَ رَبْ سْتَاثُنَا وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَ مُبِينَا وَاَنْزَلْنَا اللَّوِي مُنَّازِلْ كُلَدِ إِلَيْكُمْ تَاثُنَا إِنْسَانَانُ نُورًا نُورًا رَنَا رَنَا وَرْ كَوْنُكَي مُبِينَا زَهِرًا زَهِرًا ستا پسلکی ده ایمان رَنَا پیدا کن فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَاسْتَرْجَعْكَ ساندي چې مانې راو بل الله په الله تعالی باندې وا تاسو مو به منګولې ولوبې به دې الله باندې د دې الله دین باندې دا جوقاره او <ساید> و سَيَدْخُلُهُمُ اللهُ فَرْمَايِ زَرَدَ چې مونږ بدوي داخل کو په آخرت کې په رحمتن فهل رحمت کې جنت کې منه جانب پلنا و او پفضل فضل کې زیادت کې چې د الله تعالی بدار دید او نوې نعمتونه دي و يهدين ما الله فرمای و يهدي ه مو بچ لای دي ل الله تعالی الیه خلزان ترکا خل جنت ترکا سراطن مستقیما پلارنی غبان دی پدینی اسلام بے اللہ اچھلے اللہ کرتبو رسی یستفتو لکا دی پکا حکم تلک کئی تانا پبارد قلو آیتِ امبراء اللہ و یفتیکم اللہ و اللہ تعالی سرے یفتیکم حکم بیانائی کا سکا فل کلالکے پبارد کلالکے پبارد حیرات اینی مرون کچری او صړې حالا <سؤال> کا دی و اینی مرون کچری میراتو خزانه صړې حالا <سؤال> دی مل شو علیہ السلام او نو ده د پاره بچې نه او نه مؤنث او نه ور ولहू ادری منشوی انسان د پارا اختن خور وا بل شریک یا سکهو نو فلا حد یخور د پارا نیستما نیم د اعظم ال ترکات دی او پاتوی پرخ دی میراث خزی او میراث طریقې نیم مال به کی دی خور یو خور نمبر و هوا و دارور چده ده ده مراد رو رو پلار شریک رو یا پلار شریک او مو شریک رو یا رسو آده بوارس گرزی ده مراد د ده ده مراد صلینا ده طول مال ده بکون مال قولی اِلَّمْ يَكُلَّهَا کَچِرِ نَوِدِهِ کَلَا لَدَا پَارَا ده ده مراد خزنا و سلی ده پارا ولدن بچه بچه ام او پلار ام نمبر بریم فَإِنْ كَانَتَا نَفَيْنِ فَإِنْ كَانَتَا فَسَچَرِ وِذَا فَإِنْ دی مُشرِکِ یا مُشرِکِ بلارِ شرِکِ اِتْنَیْنِ دُعَا یا ز نو فَلَهُمَا دِ دُعاو دِ پَارَا او دِ ټُولُ دِ پَارَا اَفْلَتَانِ جو دَرِ دی مِمَّا غَامَنَا تَرَکَا چری مِراث پرِکَری دِ مِراث کُنِ مِراث چری پرِکَری دِ دی نو اغیطا با دو درینه ورگی تین لاکھ کې به دو لاکھ ورگی سلو رب خورد و انتانو کچری ودی دا چې کم پادشوی و رونا خویندی ایخواتا نرونا رجالا و نسان رجالا سری و نسان او خزی گر نو فالید ذکره دا پارا دا مذکر مثلو خزن الانسین پا مثل دا دو بر پا مثل د برخی د دو جنو کودی مثلو پا مثل حض دبرخی الانسانی دبو جنکو دبو جنکو برخی راوالا یوالبتا بملاوی نو یو يو خورتا یولاک نو دا دبل کدو دو خندو برخی راوالا نو دبل کنو علبتا دولا جنیتا ایک لاک اللہ پرمایدی طول صورت کیا دمیراستا حکامات مو بیانتا زکا دا خبرا زنک و چې بندگان بوم راش. يوباين الله لكم ان تضل بيانك الله تعالى ذميرا سود دي محك احكامات لكم كاستا ان تضل ذكالا بدغن ين تضل دا خبره چې تاسو ګمراشه والله الله تعالى چې به كل شي په هر یو شي باندې کوميراس مثلا او یا والله ولین یا کنا فرین یا ذال <سؤال> قوت المکینه رحم و سکین کریم هو نبی صلی الله علیه و سلم چې کوم دین راولای کوم قران راولای کریم خدا دنیا ای تعلیمات من ترا کدا وی نور زمونږه کوس کیا دنیا کې څنګه چلے استقامت را نصیب کی یا الله موږ چلے دا سم په چلے الله چې تا تر تر او ستار زره نصیب کیا الله یا نه د خور لور د پرده پیدا مکی دا نه پرتم یا الله ستد حکم بار کی یا اللہ کول مسلمان توفیق ورکے کریمہ خدا ہے چیدہ کم دلی دا کم زلت کے دنیا کی یا پاخرت کی یا اللہ دا اغین عصا تے کول مسلمان دا اغین عصا تے یا اللہ دا مرشو حکم دا اللہ تعالی چکم دا زمان جاہلیت کے موجود عصم موجود تے یا اللہ دا من بچ کی یا اللہ رضی شکل رضا رنسی کی وصل اللہ تعالیٰ لحکیم